ونستعفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعرض بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يمتهي الله فلا مذل له ومن واشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك لا واشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألق المسجد ألقه الله تعالى وفي رواية الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في الله. ما دام فيه صلى الله يسلي فيه تقول اللهم صلي عليه اللهم ارحمه اللهم اغفر له ما لم يحدث أو يخرج من المسجد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزنما يزهر من المحترم محكز رسوله جمين اعلم تا امر بالمعروف و النهي عن المنکر باندې خبرو دي جما هغه یو سره د لوییا په مسجد, مسجد کې تعاون کوي لږه هغه سپځي لګیږي مدارو متعلق ایسو خبرې اورانې کو الله خپل کلام کې فرمایي الله جمعتون قرآن خلک جوړی چې څوک په الله ایمان لري سلام ان ایمن و ان خلک جمعه د بادې او جمعه جوړی واليوم الاخره دا اخرت د رزې عقیده ساتي چې وخري زرا روانه چې دا غینارسته بلش په نشته او پاره کې به الله ته مخه مخېګم نو چې دا عقیده د انسانوی پاله ایمان لري او د قیامت عقیده لري نو دا سه خلکغه جمعه دونه ندا مسلمان شان ده جماعت او جماعت عبادو او ده ایات ساته دیتی تا اللہ کورو بیلگی مساجن اللہ وطمیلگی تا اللہ کورو او اللہ تا ده کورو ضرورت نشتا خو اللہ تا ده جماعت نسبت شرافت ده وجن دیتا نسبت ده شرافت بیلگی ینی د دے دا اللہ سر نزبت راگ لگی تا دا اللہ کو نو دا نزبت دیر بہترین نزبت تے دا مسجد سر دا اللہ کو او دا دیو جی چکلہ نزبت اللہ ترے نو کپدی کتا اریو خدمت کے نو کعا خدمت پا لگی کم سواب ملا اغاد النور زید پسندما دو نیمه ملاوی یاولا کرے وات کی راضی من اخراج اذن چا دې د جمعات نه کو بن الله له بیت فل جندا سکست پر الله ته جنت کې کور جوړ ویل که سپایشو د زره شیشو مثلا ګندګی پرته راپې جاری وکي یا دا سې شهري چې خلک ته مسجد ته راغلي تا تکلیف ملي راغي راواسته او جماعت نه بارو نو دا سکهسته پر الله تعالی په جنت کې کور جوړي بن الله لهو بیکم فل جن جماعت ما د ګندګې لري کول ډېر لوی فضیلت دی مثلا داود سونو زاکي سې شهري چې اپوزه سبا کړي دا یا بل څه داود سونو چرګمون زاکي چې څه ګندګي کپڑے وینځلې دي یا اصر خلقو تظرر کی گتا جارو اوا بستا او اغد سفاقو نپد سفاقو لبانده اللہ تلاتاتا پجندت کی کوردار کر نو جسنگ دستا پایمی جتمنو محترمو زیاد فضیلت دکرنگی دکرنگی دکرنگی جوڑو اغدیر نوی نقصان او پا قبل جمعات جوڑو ربارکن در فضیلت رازیو سڑے مسجد جوڑ أغير بارك هم تدقى فزيلت من بنا مسجد يد تغيبه وجه الله من بنا مسجد يد تغيبه وجه الله چاچه جماعت جوغو جماعت سر مقصود دانه جبل جماعت سر مقابلة مقصود یادا مقصود نده جخلق وجده انسانم جماعت جوغو دلوه سرده یا عبد سر یا او شهرت مقصود نه د سر دعا الله رضای مقصود ده نو حدیث ک رازی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې څنګه جمعه نو یو روایت کې د راز چې الله وو او لږه څخه کور به جنت او یو روایت کې د راز چې او سه عمل نو د دین لوی او پراخه کور وو الله تعالی جنت کې جوړه ولې د دې نسبت هغه چا سره ده الله تعالی د ذات سره او ده ده را پارا ده چه اللہ پکی یاد کلش کم ضرورت پیدا اللہ دیا دولو ده مزرورت مسجد نی نکو پورا مسجد انسان نشی جوڑو نکو سالے پکی تعاونو کی لغن دکی امدادو کی لس روپای امداد واسی شل روپای واسی لس روپای واسی دغا واسی دغا امدادو کتو کن انسان دم دکا پزیلت ملا دی چو واسی نیو چو واس دو پورا مسجد دو جوڑے ہیں پورا مسجد انجوڑے ہیں اردو ربزائن اغاب بل زاکی مسجد کے راگی زکرہ تا میویلی حریص کے احب البلاہ لیلاللہی مساجد دوها پڑی ملکونو کے پڑی ملکونو کے اللہ تعالیٰ کا خواق زاینا ددک ملکونو اور ددک خارون جمعہ دنائی کارہ پاکستان کې لري مبارک خوخ زوین الله تجماتونه په سعودي عربستان کې لري خوخ زوین الله تجماتونه ورته له بلادو کې په ټولو شهرونو او خاريو او ملکونو کې پاغه کې خوخ تپري الله تعالی د دېکه خارونو او د دېکه ملکونو جماعتونه و ابعل بلال مین الله اسواق او بدرين او خوخ زوین الله تعالی د دېکه خاريو او ملکونو او د اغ بازارونه ضرورت خدا لیچه ضرورت کو اخصر اتلیشی بازار خود ضرورت نا اللہو کو بازار کی که ناس سنبائیگی گرزیدن ناس دا پاس دا, دا پا آغاز دا که گرزیدن بکم دا چه اللہ تلا دا نخوخ زید نو چکل اللہ تا دا زیون خوخ زیون دی نو دا دی جولو لبانده اللہ تلا دا که مکرر کلی او چکل اللہ تلا دا, دا خوخ زیون نه نو دا دی نپا زرود لر اولو پر سپایت و لباندی اللہ تعالیٰ پا جنات کی اوکور ورگو او کی دام راز با علیہ السلام فرمائی جسار او محام جماعت وطلل من الجحاد اتی سبیل اللہ دادی داز سواب انسان تا ملاویی پا آو آلاتو کی چد جحاد مکنی انسان سارا و ما خام جماعت قضی دی انسان دا دا سواب ملاویه لکه انسان چه جهاد دی دا حدیث دی بقیر من الجهاد و سبیل اللہ سارا و ما خام تلی ولی نسبت دا اللہ تلاکور دی دا اللہ کورت وردل لی سواب دا باری تپوسو میں انسان نہ نگی نورسی جنگی کہتا ہے اسرابو کی زیادتے ہوگی پخو نموک دا پارا سیوائی ازابی بنگلے منگلے جوڑے گے نو داگی خوبہ دنہ تپوس کی یہ ضرورت میں کتاب در سرشتہ دے تکا حدیث کے رازی کل لگو بینا ان وابالن آلا صاحبی ہی ہر عبادے اور بینڈنگ دا قدل بینڈنگ ده قیمت پر د ده ده ده بار بردی دا ضرورت نسیواز آگه اس عساب کی طابل اللہ المساجد مگر مساجد چیدی دا غیر آباده خدا دیکی پر پنزوز جمعاتو نجور کا اللہ کلا تسر دا غیر حساب نگئی چوولی دیو جمعات نجور پنزوز دیو آگونے دے کلی کی ضرورت در لسم گزارو اتا جمعاتو غرد جور کا ولی لگر وبالشتا کول و بنائ و باله على صاحبي يوم القيامه الا المساجد تر عمر دغه فرمای هر اباده او بلڈنگ انسان باندي چې ضرورت یې اجازه په سیوه دي انسان باندې قیامت پر وبال د وسري حساب دي مگر مسجد که ته پنځوس جوړ کړي سر نه کړي زګدا او دم مسجد آنغزه دی چه عمل مستادردی ترالی یو رکات مزدیو منتو دیکی اللہ خلاس خوابت کلی دی برکتی چولی دی پا عمل کی ترالی یو رکات تیو منتو تا تا تا مستواب ملعوی من ادرک رک آتم من صلاة تا قد ادرک صلاة کما قال پیغمبر دخلیر پرمیو انسان نر او په لو دي 200 يورو کاټ مجموعه لوشنه د پورو مستواب ته ملایي د پورو جماعتونو د پورو ثواب ته ملایي د دیوځي د دیوځي چې ارمانه بدره راټهلی یا بدره راټهلی سړی کو چې موزه کې جماعت مې د خپل پکا کته په یو چې پاتای یا ټولانګي کولوشن یورو کاټ لاندې کولوشن نو تاسو بیا موږ مستواب ملایي پرځلانه د حدیث مون دونو رومز گزارو بسواب نسا کمی نراز بلکہ کترحال اس تا نیت کو جماعت شو نو پریم علماء و لکیلو پر نیت بانے انسان دا جماعت سواب ملاوی دقالتا دا نیت سواب دیں او دلتا یو رکا تیومن تونو دا پورو موز دا جمع سواب ملاوی زکا جمع سرا یو پوش دا رجی دیں پینزیش یا اوش غلبن اوش رجی پہ اللہ ناوی سر ثواب سیوہ کی اچھے کل آتا یو رکا تمونتے اللہ دا پورا مصواب دارکے بلکہ حدیث کی حدیب پوری رازی نبی علیہ السلام پرمز جیو انسان موز کو گی او دے بلدہ بل انتظار کئی او ناز ہوئی بس ساموش ذکر کئی او او دست کیوئی انتظار کئی نده انسان ده ده سواب ملاوی ده سنگه چه ده موسکو موسکو ملاوی ده ده ده مسجد براکت ده پده که ده عمل براکت ده ده کتا اسم ناس ده ده موزن رسطو ده ده انتظار کے پده ده انتظار بانمتا ده اللہ سواب درکی نده ده ده چه کل سواب ملاوی یو رکا تو منتو ا دا کوم سوال ملاوی دغه پیغمبرخه پرمای چې کل ته جماعت ترازی چې کل ته جماعت ترازی او جمع لاړه د قامت ته اور او قامت شروع شو جمع کرا روانه نبی پیغمبرخه پرمای چې پتا سو باندې وقار او سکون پکاره منډلې ډول په کار چې ا ای دا تاول چې راکا ترا بس غره غره غره انسان په دې بیا د دپان جي لګي مندل یو سستي نه سستي نه پتا تا اگست کو د جماعت د کړه له او یو شپه حاصل کاه تر کاټ نه نیکولې سستي کې کله ساده په واړل کلا سو کله قوت سمه را کاټ نه لګنا سستي نه نه پتا که څلور رميز دی نه قدم هغه تل دی هغه جائز دی چې انسان روزلاند کې روزو کې کمانډ نمبر یو کمند کا سمای دی دغه ملي کې چې انسان کوند کې ملګي یا اډو لګي تیز روان نه دي تموند دی کمند کې عام توردا سیم په پنجو باندې زیات جوړ سره لګي لږه کمند نه لګا په سستی نه دبر کار رد قدم اراغستل په کار دکد تعالی الله کوروي لګي پر امر دغه پرمایشي تر ازي نو وکار او سکون په کار نو جی کم مزموم انتو نا آغاو که وما قا تا کم پاک رو او جی کم در نپوچو راغی کزاو تا تا دا جمع سواب ملاوی گی دو رکا تا نتیلی نو داد ود ایمان سر او جی کم دو در نپوچو نید دا آغیم تا تا سواب ملاوی گی تا تا دا کرا رسالی رو رکا تا دا جمع او داری حدیث کی رام را چې سره تاسو ګولید ایمان خزله پتا خبره چاته پتا نه لګي دا سره مسلمان نیکو منافق ته ایمان لیدوي چې انسان خزله دا خبره پټي چې الله یو دی او دا الله ټول کتابونه او احکام او دا الله پیغمبران هغه زمنن الله یو دی الله هم نن دا صفات او دا کتابونه احکام ته ومنم چې ایمان مجمل او مفصل دیکھ ایمان واغون تشه امن تباللہ و ملائکتی و رسولی دکتا چی دی ایمان دو دیکھ چی کمیں خبری ذکر دی کتابونا پرشتے کہ او صلح پختو او کارابی او توردو کی خوز لکی دم را خبره پرتی چې دا کل سیزونا منم دادین ہے انکارن کن دیتا ایمان او تا سمائے دکتا جبا داندی مسلمان نگرز دا چی کل ازر کی نوز دزرم احسو خبرنی څه دا سره مسلمان دی او کوم مسلمان نه دی پیغمبر د حضرت فرمایي چې کله تاسې یو انسان اولي بچي د له جماعت په عادت ته یوه سار انګازی ماسپهینم راځي او جماعت سره عادت شولې نفشهد له به الايمان د دې انسان د ایمان دلاہی ورک زکه جماعت دا څه ځان پر راکاږي دا د جماعت عصیت په چې کوم د ژوند صحیح مسلمان دا د جماعت سره محبت او دا کوشش دی چې جماعت ابد دا آغا کوشش داوی چه خلق پموز باندیراش او آغا پا قلم دا مسجد سر تعلق ساتھی مسجد ترازی نجکم کس دا سیوی پیغمبر دا خلق د دے دے کس دی ایمان گواہی ورکی داوی ورکی مسلمان زکا جماعت ترازی او دام دا دی عبادت خان دام خاصیت تی چه سم رکل لی او کوشش کے نصواب پی حدیث کی راضی چھکم دا جماعت ملد اعوامو اجرن دا انسان دیر لے سواب والا چھو سم ردے کدامون او دا لرن زیاد مشکت جماعت ترالی دے انسان دا زیاد سواب ملائی آول دام حدیث کی راضی نبیر اسلام پرمائی چھکم آمارو بیوک تی ینیت دا الله ورن او دا الله جماعت ته انسانان ابادي او دا عليك ابادو لکه کوشش کوي نو دا دا الله عمل خلق کینه دا الله خاص خلق جماعت لا غو مسجد لا غو پدې کې غدايان چا سعادت ته غن له خبر چې جماعت کې استايو پاو لګي پدونه لې چې دا مسجد لسی پوری اوله ستغاله څنګه شبره هغه کې لګې دي د دې هغه پکې قبر کې کړه اصل کله او کدا زر کله پاتې شي نو تاسو به ثواب درځي او دا هیڅ ثواب فلې سبا ته قبر کې ملای او چې ترسو پوری مینا دا ثواب نه ورځي دی کم نه وی غن په مکان ما یو د ځان د دې مليورو ته ما ویو خوند راخلو او کله چې ورته وګوري نو سړي خو دغه څه څه سم چې څنګه ورکړي دي د سړي نو کی نه یو سره مثلا سلو د میډیا او یا د سرکاور کله 34 روپای د مسجد ترلاسه او چې یو سره مثلا مسجد ته ارغ جما په ځان باندې د اختلاف لپاره او د دې لپاره چې الله د مال د دینه پراه کو او جوجه په جنت اجا د پته ته لګي زمري د نورو پیسو او مال باندې فاتجې اجا لا سر پته ته لګي چې ترزور کوه وړو د راجمه ځو لاړی دې کې تک ټوټه لګي یا د ماو لګي یا مثلا د دې په چنکی ولګي یا دا د دې په کالین او په مصلاټ ولګي تر دا هغه یې ماته وسو امله ای چې سمه دا سوچ دي الدا ورګي او او د سلوری جومو کې نه چالي شي پکاږي را کام سي کم در سره له ور سره مګری په جماع سره د زندګي په دې وخت په لا ترتیب دی وکړ اخرت دې سره مګری دې شي نو دې په لا دې غو سره چې دې دایو غوړم دې کې او مسجد پنين نه دا هو داخه دخله باندې کولني داخه کنيږي نه عمدا چلے دې الحمدلله کداکه نو قاللو کې چې په دې مسجد کې چان منده کې دغه اومده چلے ده ربی نم راځي چې ا خوځ دې کې یو نن چلے خدا دې جسته څخه دې وروزه کې راځه جمعګي په دې لګل کې سره پوری نن که دا په دې لګل کې سره مې کولی چې خلک نزان لکې شو چې دې لګل بس دا نه لږه دا خراته بارکشته قدو جونیت پر از دو سلور رو پاس دی جماعت تورکون ویزان لزخ قل آخیرت عبادن دا آخیرت دا پارکی شجو بس دا زمان آخیرت دا او دا با اللہ زمان دا جنت دا پاریو کلاؤ گرزه زمان دا پارا با پراخ جنت اللہ قلارک زکیز ابلن مخترم جماعت دا مرکز د مرکز کدا رسول الله سلام دور دور غوړی دا مسجد تور او مسجد ټوټه ایاهکه زمونږ د جمعه د مری دا غه نمون دا تاسو د اسلام عمره دا غه نه ټول بشپرینه برابر شویل پیغمبر اسلام سره چې سمرو وجود راغلی دي چېرګه سده سده د تاسو کتابونو لپاره ایمان دار اغه نبی الله سلام په هغه کې ځان سره نبی الله سلام میهمانان هم واه او د اسلام دعوته وروړ کړي او کته سې کده رایې اصحاب صفه سمرا علم چې نن سبا بیان دي د دې دنیا کې فورې دي الحمدلله سننده د کمزید نه خورسې دي د نیکه مسلې الحمدلله کمزید کې شوي د زکات او د عشر مسلې الحمدلله د مسجد کې شوي د ترتیس او کالو پورې سکه نشي ثابتولې چې د حکومت انتظام حکومت انتظام نړی اسلام د مسجدنه بار کله خلافت همدا کوم مسجدنه چلے غل دمن غاسته کامیابی د جمعکټه آبادی دو باندې را او د دې سره تعلق باندې ته چرې د الله دا کور چې کوم الله ته زیات وخته آباد وي منګه تاسو باندې آباد بھی. او کله الله وخت کوم الله ته خوا زویني هغه منګه تاسو ویران کنه الله باندې تاسو ویران نه جماعت سر محبت و اخفل اخیرت عبادو اللہ جماعت سر تعلق ساتل اخفل دنیا عبادو اللہ جماعت سر تعلق ساتل تبا اللہ تخوخ راضی چکل دا اللہ وخزا سر محبت کے آدیس را تعلق ساتل اللہ تلا بہنگادا سورباد طبیعہ جلال مسجد کی عرض ہے تعاون کوشش کو علی اللہ روحہ میں خلق چندے کی, کی لز کیی کی, کی شلگی کی جماعت کے سپاہی کوشش جرم نکی کی چاہ گندہ کوئے. تصفای کوشش شی کوي جماعت کې د بجلی تنظیم بچانې کې د والے دابه کې کوي په الله سره د الله تعالی ځان له خپل اخر د الله تعالی سره عبادت او کارونه شله د عمل